«Негайного виходу членів опозиції із закордонного представництва», – твердо сказав Стицько. «Залюбки?» – відмовив Ребет. «Однак лише після того, як це рішення ухвалить провід усієї організації в Україні, бо ми представляємо не тільки закордонні частини ОУН, а й усю організацію». «А ви, доктор Ребет», – глузливо сказав Бандера – Представляєте лише себе і свою дружину Дарію, яка і не уявляє, що ви собою представляєте. У залі почувся сміх, а Дарія дзвінко вигукнула Ганьба. Зоряна підняла вуальку і втомлено сказала Соломії Як казав Заратустра, сміховище і нестерпне стедовище. Кожен уявляє себе над людиною. Навіть наш улюблений бий лихо. Безумовно, з точки зору дружини Чекіста, все це сміховище, іронічно зауважила Соломія. Тихше, будь ласка, сказав сусід з переднього ряду. І вони прислухались до того, що говорив Бандера. Тепер дотично зміни в ОУН, авторитарного устрою на демократичний. Вважаю це заграванням із Заходом і відступом від національної традиції, яку маємо берегти. Загальним моментом цього несамовитого лементу доктора Ребета і його клевретів є несправжні потреби українського визвольного руху, а повне нерозуміння подій на міжнародній арені, а також бажання доктора Ребета пококетувати своїм демократизмом. Це вже занадто, вигукнув доктор Ребет. Ви бий лихо не тільки не тактовний, ви ще брутально порушуєте закони конспірації, називаючи членів організації справжніми іменами. Він підвівся і рішуче попрямував до виходу. Коли порівнявся з Дарією, вона до нього приєдналася. А в президії ніяк не міг вгамуватися Бандера. Скажу більше, панове, у вимозі переводу ОУН на демократичні позиції я вбачаю інтриги Москви. Ну це справді виходить за будь-які межі, не витримав і Лебедь, підвівся і пішов до виходу. Гнатківська хотіла була вийти з ним, але завагалася. Так і стояла посеред проходу. А Бандера все лютував. «Я буду невпинно повторювати, панове. Лише модні перукарі, які мріють, аби українська ідея виглядала в очах Заходу елегантно і сучасно, можуть вимагати введення демократії в ОУН, Перукарі і спекулянти. Це ми спекулянти? обурилася Гнатківська і рішуче попрямувала до виходу. Не забудьте повернути мандати. крикнув навздогін Бандера. Тут навіть вірний Ярослав Стецько не витримав. Ну, це вже ти дарма. Мандати їм давав народ. «Нам не потрібні слиньки, які збираються цілуватися із ворожим до нас Заходом. А згодом, ймовірно, з Москвою», – продовжив свою гнівну Філіпіку Бандера. «Війна ще триває, панове. І поки вона триватиме, і мови не може бути про будь-яку демократію. Вороги знищують кращих синів українського народу. Ми змушені». Відповідати такою самою жорстокістю. Яка тут добіса демократія? Ви тільки пригадайте. Лише рік тому УПА ліквідувала генерала Сверчевського, Два роки тому генерал-полковника НКВС Москаленка. А наші втрати? Від рук московських і німецьких фашистів загинули командир УПА «Захід» полковник Василь Шелест, командир УПА «Північ» Дмитро Клячківський, командир УПА «Південь», полковник Грабець, шеф штабу УПА генерал Дмитро Грицай. Ми втратили Ростислава Волошина, Івана Климіва, Йосипа Позиченяка.